Палицю в це колесо раз-пораз раз вставляє людина, і воно дає перебої, як оце вставила в Чорнобилі. І ми вдихаємо покидьки тієї своєї діяльності. І світ гірчить, і вкорочується життя. Живемо за примхами дезоксирибоноклеїнової кислоти, мутації, опромінень, збільшеної кількості холестерину в крові. За примхами і дурістю влади, вчених, сусідів, які відвикли робити добро і навчилися робити зло, світ став жорстокіший. Смерть стала невідворотнішою, видимішою і ближчою. І ні в кого просити співчуття та порятунку. Через те стільки неврозів, дебільства, дурості, користолюбства. Немає офіри і любові до ближнього. Може, їх і раніше не було. Або було мало, але було погамування власної захланності, хамства, лютості. Людське життя, війни, вбивства, голодомори, зради, сарданапали при владі, які винищують людей мільйонами. А хтось з того мільйону малює картину чи пише філософський трактат про Рембранта і Канта. І все в одній великій купі – золоті злитки душ і згустки крові. І чомусь ці злитки Не переважують згустки І душа людська темніє І рідко в якій сяє світло Люди прагнуть Втекти кудись з цього світу Через те появилося Безліч хіромантів Чарівників Усіляких вчень Розтиражованих в книжках Раніше партія тих книжок Тих вчень не допускала Аби не конкурували з її власною утопією А тепер і всі гукають, тільки наше вчення – правильне, справедливе. Одні вчать, як стати над людиною, інші – як розчинитися, стати нічим, порожнечею, безкінечністю. І всі роблять на тому свій кендель. Колись ворожбитих і романти були темні і скоряли своєю темнотою, незбагненністю, Теперішні ж покінчали університети і уміло оперують поняттями безкінечності, психоаналізу, енергії, тлумачачи так тонко, що не видно, де ниточка обривається. Олег сам якийсь час плутався в тих нетрях, читав, перечитував, злякався, що з божеволі кинув. Все це чи щось подібне думалося Олегові, бо знав, що вступив у житті в темну пасму, в тунель, з якого не вибратись, А борсатиметься, плутатиметься, натикатиметься на перепони, ранитиметься. Попереду поставала висока стіна, і обійти її немає як. Інакше відчував осінь Максим, Інакше й думав. Він дивився у пригасле темно-синнє небо, на маленькі, на здичавілих яблунях, яблучка в вітті. Перші, рідкі, розвішані недбалою рукою зорі. Одна зоря зірвалася і шугнула на темний ліс. Зорепад шумує в наших жилах. Український зорепад, він тільки в нас такий, таємничий, дощем в серці і величний. То наші стражденні предки шугають у безвість, у вічність, щоб постати в нас печальними і вічно Одинокими, як одірвані од небозводу зорі Тільки українцеві дано це відчуття Тільки його гнітить прозоро і гірка невгасима туга Людина, яка не вібрала в себе сивий зорепадець від калини Яка не відчула на своїх губах смаку вишні І який не вдарив у серце на світанку перепел Не може бути українцем і доки на небозводі горітиме хоч одна зірка, і на землі залишиться хоч один перепел, Україна не згасне. Їхні думки летіли в різнобіч, і розмова також не в'язалася. І ніщо їх не в'язало, ні земляцтво, яке було далеким, і, мов би, не справжнім, ані Марія, яка для одного була тільки пам'яттю, для другого – голосом з того минулого, мали б почуватися, бодай, однодумцями – але й та сув'ясть була крихкою. А ще Олег думав про те, що його життя втратило сенс. Раніше за тоталітаризму їх впевняли, що сенс існування в боротьбі за щасливе майбутнє, яке ОНОН, за близьким виднокраєм. Одні цьому вірили.